Majd egy huppanás, mintha valamilyen nehéz tárgy dőlt volna neki az egyik modulnak. Kicsatoltam magam a székből, és hallgatóztam. Kipp, kop, kip, kop, hup. A filomella csapódna neki a hajónak, vagy valamilyen másik letört roncsdarab, de hát mitől? Nem történt módosítás, a hajó stabilan keringett tovább a csillag körül,